24. Charlie Holové szeme égető viszketésére ébredt. Már virrat, álmosan kászálódott ki az ágyból, halkan, hogy Elizabeth ne ébredjen fel. Betámolygott a fürdőszobába, és a tükörbe bámult. A szemei vörösben izzottak. Megmosta az arcát, majd közelebb hajolt a tükörhöz, hogy megvizsgálhassa, mitől véreresek a szemei. Ahogy közelebb hajolt, hirtelen érezte, hogy valami megmozdul a szemgolyójában. Gyorsan széthúzta a szemeinél a bőrt, és még jobban belehajolt a tükörbe. A lélegzete is elakadt, mert egy pillanatra úgy látta és érezte, hogy a pupillájában egy apró féreg ficánkol, ami épp átfúrja magát a szaruhártyáján. Hátrahőkölt, mert egy másodpercre tisztán látta a hajszál vékony apró kis gilisztát. Rettenet költözött a szívébe egy pillanat alatt, de ekkor Janek kapitány rádióból jövő hangja ugrasztotta meg. – Só, fent van? – kérdezte a kapitány. Elizabeth ébredezni kezdett, félálomban megnyomta a rádió gombját. – Igen? Tessék! – Charlie mereven figyelte a tükörben a tükörképét, várakozott, de egyetlen szót sem szólt az iménti közjátékról. A hihetetlen módon emelkedett és süllyedt a félelemtől, ami hatalmába kerítette. Elvonult a vihar, de sem Milburn, sem Fifield nem jelentkezik, szólt vissza Janek kapitány. Lemegyek pár emberrel összeszedni őket. – Jó, rendben – kászálódott ki az ágyából Elizabeth. E – Tudják, hol lehetnek? Charlie lassan elfordult a tükörtől. A szemei szinte tűzben égtek. Ránézett a nőre, de nem szólt bele a diskurzusba. – Mikor utoljára jelentkeztek, nagyjából ott lehettek, ahol a fej volt – Válaszolta a kapitány, mereven a holótérképre bámulva. Ravel az egyik monitoron pásztázta a barlang járatait, de semmit sem látott a képernyőn. – Értem, megyünk – mondta Elizabeth, miközben belebújt a kezes lábasába. – Oké, Chance. Fordult Janek a vezérlőterem távolabbi pontja felé. Maga velem jön! Gyerünk! Megyek, főnök! Nyugtázta a a parancsot, és elindult a vezérlőteremből kifelé tartó kapitány mögött. Pár percen belül a folyósókon összeverődött a szkafanderbe öltözött csapat. Ravel! szólt a rádióba Janek. Kijavította a hibát? Nem tudtam, uram. A hardverrel lehet a gond jelzett vissza Ravel a vezérlőteremből. – Mi a hiba, uram? – kérdezte David a kapitányt, miközben az emberek bemásztak a csapatszállítóba. – Az egyik kopó élőlényt érzékel, válaszolt Kurtán Janek a robot felé fordulva. – Óránként egyszer mutatja, de mindig csak néhány másodpercig. – Kívánja, hogy megkeressem a kutató szondát? – Helyes, essen neki – legyintette a kapitány David felé. Rámponyítása: 3, 2, 1. Szólalt meg az automata. Vigyázzanak oda lent! Búcsúzott el David a csapattól, miközben merev szemkontaktust vett fel Holové doktorral. Az Android csak akkor lépett hátra, amikor a csapatszállító jármű zsili pajtaja bezáródott. A rámpa kinyílt, és a lomha jármű legurult rajta a bolygó talajára. David beszállt a két személyes robogóba. Majd követte a csapatszállító járművet a nyílegyenes úton. Az idő teljesen kitisztult, az előző esti viharnak nyoma sem volt. A szintetikus kisé lemaradt a csapatszállítótól, majd hirtelen leállította a robogóját. A nehéz terepjáró hatalmas port kavart maga után. Lassan távolodott tőle a kitűzött céljuk felé.